wa lisanan zhakiran wa shifaaan min kul lidaa in wa hifzha mi hitabike ya arhaman rahimim subhanaka la ilma lana illa ma allamtana innaka anta l'alim hakeem Allah zemna qirko im priyuva jitha nima neve asba shku parifilimi dherim barim Allahumma salli ala muhammad wa ala alim muhammad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 dijm prej dërseve të kaluame prej ulemave para neve që në 1400 vite se Zoti i zbrit mbi atë njerëzit dhët rahmet. Shëndonit për neve, të tfterë gjurull fmira te ati për nesër janë shkruajt vetë se vapi. Dhët rahmet janë zbrit. Na permet ti hadithi i cili i kemi marrë ka premtime dhët rahmete për ni salavat بنير ماد داشر شكا كبتوهم لا مسلمان ما كبتوهم سي بلاي ديتر كور زوت جل جلالوه من سورة الأحزاب اكاس بريت آيات إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما زوت فات قد أول E çoj Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem. Zot Allahu celaluhu. I ban selavat anë bari to. E çoj selam. Malaika janë të angazhuar, gjithë me lajë pa dallim, sa janë ato, Allahu alem. Thiqëna na hap thira nuk ka asnjë pllomb vend, ka thon Mustafa al sallallahu aleyhi ve sellem, nuk ka malaik, nuk ka asnjë pllombe. Kejt këto قول الله اللهم صل على محمد هن يا يا ايها الذين امنوا او يو بسمتار حين انك رشت او يو ينسكاني مسلمان مبلن حين انك رشت الله جل جلاله وطات اللهم صل على محمد ملائكه كيت اللهم صل على محمد ذي بالصلوات نحرت الله لو فرمت قران كريمه مهين رشت من ملائكه dhuni edhe ju Allahumma salli ala Muhammed e që ta e praki salavati Allahumma dhe imelajkeve dhe i njerëzve musliman kemi spjegun dherësët e kalume se ka dalim për janë i qëtëri salavati Allahumma qëtër sen për për përgëmërin ton imelajkeve qëtër sen ijonja qëtër sen salavati i Allahumma dhe Muhammed Mustafa sallam, është sbritje e rahmetit atin për përgëmërin ton salavati i është ngritje është ngritje ngritët me salavatën e me lajqeve ngritët grada e Muhammed Mustafa së të zotë gjëllë dhe që në lukë a ne muslimane shka bojmë? Salavatë jo në lutje në lutëmi për Muhammed Mustafa sallallahu alai sëllim për atë shkak që ta është pra ku shkak dëshir me e di se masë i Muhammed Mustafa sallallahu alai sëllim Allahu vetë po i që i ka selam Sa aji të zotë di kanë afer? Sa aji të zotë di kanë ajdashë? Sa të yonë pi, neve, njer aji, e mëne? Që aji kanë të zotë djelalë shumë ngritër, e mëne? Neve në kamë su islami? Qëtë në apokiri qef me dhidi yutë në nësajinit ngritër? Dhu në yu, Allahumma sallë ala Muhammad, Allahi jelalë këtën u salli ala abdië ishra mërër. Unë, që i të ya që kulë jam selabë dhëtë ha. na është ka përpajshme më salavat, apo e ngritëshme i vetën, na është shumë. Pra, jo vetëm gjami, jo vetëm ditë në gjumohë. Shetit, ka të shkojsh, punohë, shka kemi punu më në natitës, shpesht, dujë Allahu më thalli ala Muhammed. Kjo nuk e ronë, kjo nuk e gjoshka së pësot për menjë. Dujë Allahu më thalli ala Muhammed. Na këta për dashnit, për dashnit këti të njeriu, për dashnit këti zotrijet ma, Allahu gjë për me fituna edhe me urrit a i person, a i zotri, për me u fituna dhe e ka shtin salavatin edhe në namaz mrejena. Në na nuk jatë me selam. Selamin në namaz shkash. Me dhonë selam kërësoset në namaz, shkash. Uajgjim. Në pa e po këta dalim për në namaz. namazin. Në namazin soset kërësoset të terjarë. Ama në nuk dalim për në namazin pa, pa dhonë selam. Pro, salavatin, rasullullar, në namazin, regullat e namazin, Ne kan shtim selavatën mënë selam. Ne kan shtim mënë selamit çna, vaja përshëndet mas farzit zotrin ton, vaja përshëndet mos dalim pela mot. Na permundri, na permurrit, na për... lutjet tona kur i bajm bajm selavat mën në fund, bajm selavat fillim me qëllim që neve Allahu xha lall utëm bullon me rahmet e vet. Dupe pasmësiman çu kujdes. Gaci koi, gaci koi për ta ken gojen e lirë pëdinit pi xhave fund dhe në Allahumë salli ala Muhammed radhitu, hinë radhëm reshtin e me laike në po këthemi këto ishë njërë disa fjall ashtu, për, për, për, disa fjallë transitive për punën e salavatit Muhammed Mustafa sallallare se në më pokalojë në bisedat e tona në kemi një volnet postachem, një volnet madhë shumë lazën muslimat ndërshem që besimtarët e tonë të jenë vjetarë dhe për shka që ka kjo tema jonë Po vazhdojnë, unë jam tu duke u mundu me të modhe, që atë prega ditje që ka të bojmë për shdo gjumot, mësë që bojët gjumotit monoton, për shemën, monoton i dojnë, shqipë dosatë në, mësë bojët. Që edhe monoton s'ka e shqipë, mësë që ditë një, dhe ajo sa shqipë, po edhe kjo dosatë në, sa shqipë, që të bojmë shti, s'budi që me thonë shqipë, gjermanisht t'i du një tojnë langë vajlishë. Me me një temë më mihëp domethënë tim për mikrije mo pall mo hadi çka i thon e ne apo mendojmë se ke temën rast ditories për ta cilën jemi duke folur me xhumoja xhumoja me rast mos jam vojm monoton mos jam vojm këtu në pajojë mos më për pe, me mund më e bajt duke ju ardhi juve xhamatiton me argumentet freskë të çdo xhumo në ditë për ditëve takoptojm bashkë të gjithë se ne këtu në grad kët grad ditories në të cilën jemi tash Nuk gjojmë më. Se niveli arsimor te na shumë i ulë. Niveli i diturisë te ulemat e islamit a shi ulë? Te ulëfora e arsimit japëror a shi ulë? Te xematin për gjithësi të cilët vijnë me falxhumana a shi ulë? A ke argumente për këto tri palë? Po. Çiçi jo. Ke me argumente edhe për ulemat e islamit që a shi ulë? Edhe për ulemata, ulemata e arsimit napëror që a shi ulë? Edhe niveli i mosazë i arsimit mosës edhe aja shë i ullët për kejtë po e se li ka një argumente dhe bala ullë botë e islamit maj sëpari vetër, vetër unë që kam hitë këtu më spjegu sot edhe dita të qera a ka pazë vend a ka vend unë e laminë teme me studiu halata nena ajo shka studiu vlasnin dashi me dit ash ma pak prej pakës ajo shka në u dashke me dit ash hala, ajo shka në halat se kemi mësu Dërthët, ato gjona shka si kimi mësu në rati s'lomit, atë janë shumita. Atë janë shumita, këto shka i kimi mësu në, të janë shumë pak. E të të më stalo dhëmi menet shumë, edhe në shka lamit shkencore, natirore, edhe agje mëkshtu a shpuna. Edhe agje mëkshtu puna. Ato gjona shka kanë mësu, janë shumë pak, ato gjona shka i kanë mësu, janë shumë pak të ative. Shka si kanë mësu, përshka për se shkenë të skapu fi. Niveli mosas. Për shemb, koha shtalla dvet, një njerë i ka ardhur nga mi ka kallzu ders. Shtalla dvet, boin 3000 e 500 jo moja. Shtalla dvet, boin 3000 e 500 jo moja. Do më hol kike ka ardhur 3000 e 500 të hap kam bu ders që edhe një evë. Kto janë vllaznit, xhamatin dashëm, të sahat janë shumë pak. Kto janë më më, më, më, më thjesht si ta doni, një sahat në javë. Trajë 3000 e 500 të hap me rregull ama ku që i ka përcela ato dërstët të cilët janë si të në përshembol në gjami me karakter një orësh. E unë përpis që tash, shko pra në tërnëps, edhe hez të erin së truk, si të më ishme e gjithë një gjami, ku një orë folët në gjumë, unë e për tjapë një shka një dhëra. Ska, një orë në folët tërkonjë. Pra, si të ushme e të ushti, 70 vetë, për mengu ka gjimësore, për du Pra tre nota peshas birin xims, nimi e 700 e pazëta hart, kingu der sti ket jetën tonë. Nimi e 700 e pazëta sahë mot, janë pak shumë për mësu. Jan nimi e 700 e pazëta orë duhen shfarit mirë o burra për migra kerri të mirë, amajë jo mu po dietar më nimi e 700. Kush ka dëshirë tani që tash me di se prej një hodhës, prej një dietarit, na shka fizikant, na shka hojë Ne imi të folë për djetarët A djetarët e na A është fjalla përfkinse Dhe i një djetarët Unë e përmarë një hoshtë për shemë Le cili ka mësu 15 vet Lamije në vetë Dhe ka lezu dhe 20 orë në dite Lej 5 orë në dite Ka lezu dhe 20 orë në dite A ka mësu 10 vet 950 vet Du është me nejtë gujzë aparatit Tërë të spjegojë e kejtë lonë Dhe ta ishka i ka lezu 950 vet A ka? A ka mundësi? Ska E çto pram me xumoya me xumoya. Kur ti e ngon prej ati krejona, pulvthosh. Përgjija është kur. Përgjija është kur. kur. E pra, shkapo dashka na me valla Vladimir këta. Na bodash kam respektu proceses. Na bodash kam respektu procesit. Po çish me respektu bodash kam thonë ojos oh, ata. Ti neve më haspëguni javë valla i dashur, ka dhë tort. Çfarë? Ka dhë tort javë më haspëgu. A është mundë? Jo. Pse sa e mund? Senan u qdim di atar ton me shprizu por sa sa e mundu. Nuk dim hochen e katunit, vajitin e xhamis nuk dim me shprizu. pse nuk dim a thu me shprizu? Çka çka çka kemi çes di? Çet se s di. pse nuk e lom na atë? Nuk e lom na atë me punu pun. Ti ai neve me vërtet ka vëtor ndite tas keq. Nuk e lom me punuar të pun. E, e angazhojm me pun qera e angazhojmë me pun të nda, e angazhojmë me pun të cilët janë jashtra normave të cilët në përmet ati me bëmi djetarës. Ju i dini ato pun, ato janë kejt jasht të gjamiës. Ato pun janë kejt jasht të gjamiës. Edhe plus nuk e lirojmë në, nuk i lirojmë në djetarë që për atë pun të jenë të lirë. I kanë edhe pasht me atë, ligeratave disa der dhe qerat për të cilëve nuk mund në së i ras lirojmë. Iza samiqtumul ilm R.A. Kërra më Allahu vajha Fakëdhimu Alejhi Wala të khlutuhu Bi hadëllu Fata më të qonëhu Fata më të qonëhu l'kulub E thonë kur qëkoni njëmi Apo në klasë A në shkollë E dhe ngonë i prejni djetarë i djetëri Dhe në fakëdhimu lëhu E dhe në tregonë të vetën daj diturijes e cila për ju jipët, të putë. Të regon e vetën daj diturijes e cila për ju jipët, të putë. Mosrinin daj njerëzve të cilët kanë dëshirë me umësut egrë. Mosrinin daj njerëzve të cilët japin shëndetin e vetë, vullnetin e vetë, jetin e vetë, imrin e vetë, mosrinin daj ative tashpërë. Sput në zemrën, me qëllim që fjalët e diturijes të cilë zbritin nga kursia apo nga bonka, edhe nga drasa e dhejtë në të gjojnë në vend ku me shlu rojnë zemrat e ju. Fjallë të kurani kërimit, fjallë të hadisit, fjallë të të vërtetës, mos rëshasin në zemrë gurit e muslimanëve, kështu asnë një alia në kaporosit. Ki njeri me të fjallë, shka të do ashtë me në thonë atëm? Ki po do me në thonë, ju bëne zemrën e ju, su kur shka po e pregatit një arën e ju, me, me pluga, apo me, me, me, me me gjedë vën fara ku me shlu rojnë. Apo e zbotëni. A mirë, apo e shkel një arën me valak për me mirë, me valak me bojadë e asfaltë të një me mirë, jo zbënë, nuk këtë në gjithë të rojnë e shkërë. Ta thonë, jo, thot, ilma, Zbot, zbotne, dhe i dhe asemi, ato mu lë ilma, ta këzimu lë alejitë. Zbotën e zemë, në vërëni një botë nda i fjallëve të kurani kërimit, që ato të leshojnë rojnë se të leshojnë roj, që ka të boje se të leshojnë roj? që shka të boje? të pregatitën parasifiliza qëtë, të pregatitën vend, gjanot, bacja, të, të bojët e mojëve, të pritë e për qëtërën javë, shka për zbritë. Ilmit, diturjes vlazni, dhutë me ju bojë në are but, dhutë me ju bojë ar pjellore, që ulemot në besneve të melim, të shtu e një pislome dhe pinzonsave, pinzonsave t a uh, anë dhe e e lemen ekziston. Që tash ka deportuar dhe shkollat e perëndjes që mund të ndash. Ka deportuar dhe shkollat e perëndjes. Për shkollat natyrore modh jemi da prej aty mes po e dimë çka ka mrenë na gjë. Po mendojmë sa është nga gjë vërtet. Ndoncë i cili ka shkuar për Hoxhë mësu. Ndoncë i cili ka shkuar për Çetërsel mësu. Është interesante mësuse leva, i cili jap vsem nuk e dashuron, nuk e simpatizon. Po mas fini e çao. Në klas, i rrimë në banë kjeqë. Në klas, i banë gjurë. I benë banë, kësë i benë drasës, i benë me lepsë. Kito së fësë se zemre a këti ashtë guri, nuk ashtë preganditë më mësu. Edhe mu këtu ashtë shkaku një shkak për i shkacheve, që i mënë shekujt e fundit nuk pëdolin djetarë. Shka të fështë? Si të si rëshë e ashë për ndajati shka të mësën, ashë argumenti majë manë se djetarës në bëshë është argumenti majë marë, i përgjit gjithë një orënit për e vlashtin me thotë, o gjapë po u fojë, aman, këtë veshë po hejë, këtë veshë po dhejë. është e vërteta, kjo a tërmit, është e vërteta ndryshe, se asë që a afru të veshit, se me pas hin vesh, e me dal ka qetri, dhe fe gropa të fegë ropa të veshit, pa pas ngejl, pa këtë një shka, qarë e no, sërë. Ska hin vesh jeshtë. Se, un, kur kam Kur kam mor abdes me armë gjumon, nuk kam mor abdes me shkume umësu ditën e gjumon, po kam mor përshemë për në për abdes me shkume e falë gjumon. E falë gjumon e ote në tëmë. Nuk kam tonë më njëzë, nuk kam tonë më njëzë, oj, dit e nderuar, të, cili të cilin Allahu gjëlle, zilalë u sot ka qënë derëm teme. S kam tonë kështu. Oj, dit e modë e bekume, të cilin pata fatë dhe ma shgati zoti imrin që ta presë, sot të të bomë ma djetarës e të risën. Nuk e thonë kështu, kështu kështu kështu njërin më njëzë vetë me vetë vetën, e zput e punën me shati zemrën e vetë, e për e gatit në gjamië kër të vene, alimi i vaiz i gjamiës me ishlu fjallët e Allah u Gjellë e Gjellë u nëpë artëmove të cilën e balët e me vetën, në sotë të risën një avë je bomë ma djetarë. Ka thonë valë atë a khlutu u biheten, mëse përzini mahe i gare. E thonë, Arsia Lia, mëse përzini mahe i gare. E thonë, fete e mund, gjullë këllumë. Tani, si ta mëshni, si ta përzini mahe i gare, zemra i avqet për jashtë atiturirë. Nuk e manë. Nuk e manë. Dhe fjalë, qahët toka, ato febë, fara shka i keqitë nërë, i përlon dili i gjahelijetit. I përlon dili i panditurirës, ju tha atara. Nuk ju bin bereje te mir ose spaku ju bin rall spaku ju bin rall edhe mu qka, qka më për atë çka çka do të thonë fjala spaku ju bin rall që moh shumë të ngoj pakita dalin me material për jamie çikjo është perejeti rall ju bin preule mora selefet tarsham qos shekujt e parë të islamit kan thon alalimu idha dhahak Ira qesh qeshje madje nga e lulmi mujje ta. Do von vizatar kur te kesh per di ska. Kesh fort me zemër kesh. I ni zonit u kesh larg keta po e bën ke o zot fort. Do von ta dini se menit me ni kesh me vizatarat te duno ni dall prej dallgave te mloja ni mej prej mejhave te mloja ngadituria as largu. Mi hendak, ju ka qelë mes ati edhe në mes diturijës. Kanë sonë, i dha qema al alimu salatëm, el muallimu salatëm, tëmbët për njëmëti alel mutallim. Lëzni, s'pjegus, mësi më dhansët, mësusët, hoxallarët, si ti të bujnë nga të veti të rezilësi, si ti të bujnë nga të veti të rezilësi, Kalon një mëtë i diturijes Të mirat e diturijes Kalon në zemrat Ative që mësojnë Në është gjematë ka në është në zonësa Kalon një mëtë të pukurit Të mirat, të mirësit e diturijes Dhe ato shka jënë të mësu Të lënë sifate du të përda shka mi përësu Diretarët A thonë e fara A sabër Me qenë sabërli Me qenë durimtarë Mësë me umërzit duke s'pjegu Mësë me umërzit duke s O zënë, po të ludhimi nëjhek mërzia. Nëjhek mërzia të spjegimit e nëjështë të sabrin, që mëstëtojmë dënë herë se alamet shenjë maj madh i jonëi, kur në kalzojmë se në ka hufë sabrin, shenjë maj madh i ulemave, kur kalzojmë se sabrin në ka hufë ashtë, kur thojnë ato, e për së pukie kuj mi pojë. Shka da është të ti? Shka da është të gjithë molën me melë ketë tatë lija, Po a i shëjtoni nuk avdek A i gjithmon mundos Gjëmatin ta në të merë prej ti e të adon A i gjithmon mundos dhe më në atreative Ti betonizon E ti shkandush me popra A i ban beton Ti qit uj A i nuk gips Ti qit uj E që gja në luftë ajon këtë du një avlasin dërshë A ti në të jamorë me minisualë popullore hamle A ta në të mujt A ti në të vim rrat A i mgra gjëmatin ka e keqja Në mgra gjëmatin ka e mira Rasulullah ka thonë: "Dino, e nasiha dinish ka as, je gjime pa ndërprerja, je gjime pa ndërprerja." Dur duhet me qenë durimtar, me poshab. Si sinë ditë se si lënduam ta ken shpjegues, at-tawadhu. Dur duhet me qenë shumë moderat. Dur beqen me but, jo taspor. Jo taspor, dur duhet me qenë but. Mir po tonë herë që modhi për i partisë muslimanat, hoja pasot dur me qenë i but. Mirë, po të një herë gjëmodi, prej paties, Nashke, a do nurse që jamin di horsit op zan as as fort fort fort jaosh. Jo nuk e të fund u ndezu. Ne kur të folmi në xhami me dialekt më ashpër, me zë më të ngritur, kjo nuk do të thot se na jemi të ashpër, nuk e ka atë kuptim. I ashpër i nuk ka kështu. Hoja mujtët me çelme, me fol me zë shumë të ngritur, me një tem shumë ndëndheme edhe i ashpër në dialektin e tij, ama ai çka ka për qëllim, ai sa i ashpër me kët Ajme këta, a, a shpërsia e këti dhe të thot Se ki njeri i ka, dherë të te mëlloja shumë Mës përna më po keshë, e nësë më njëri i shprej Se i ashprej Andrishe, i ashprej a dini që shërë vlasni I ashprej, thot, nësë kam mësu për ti e kam mësu për veti Këshirë për unë tonë, që i ashprej I ashprej, a shqa i, ashpre, i ashpre, shkarin të shpia E dhe thot, shkat dojnë dhe të bojnë Kësë full, put, për me rakë ma betët Me zot, u amë nuk funksjonër, nuk funër, shë aja jajaj? pramë të mëtë wadë, më të iboët, më të shumë, modëmë. Të l-sienë të rëtë të në dhëndë, të këndë dhëtarë, të sqe gusë, në ketë bëtë, l-husnë, l-hulëq, më façë ilinë mënë. Më façë ilinë mënë. Oëjë dha tëmët l-mëtë alë mëtë alë mëtë, tëmët nëjmët l-m e më në të leham e lëmuallim jo më të kujtoni ju se alimi du të një pasë një 3 cilësi edhe gjemote du të një pasë një atri si të i plësoj e ndërgjusi një atri cilësi të ulemot kalon shumë mirë një meti i ative sa më parëzit, këto 3 cilësi të ulemot si të i kenë një meti kalon një gjemot shumë mirë, dituria si të i kenë gjemote, si të i plësoj një 3 cilësi, bereqet i ative kalon të ulemot dozë silfit do ti ken pra xemati ta thon al aqlu sselim ta ken menden e shëndosh ta ken at fa ene ku le mot ti e tar te bravin diturin ta ken te modh ta ken modhës pranojn shumë ta ta ken menden e shëndosh çka do thot ta ken menden e shëndosh bin me i mir prit jona ti mir feeling jona pozitive me para an har kur ti ndëgjoj Dita Kën edem Kën tërbije Kën tërbishëm Për si të dhe në fjall Mështi qesin hoqës veti erneqe Po ti poshë kështu Ama kjo edhe kështu Ti poshë kështu Ama unë me mendoj kështu Ti mirë që i poshë që pas ka thonë Allah Gjellë e Gjellalu Ama ta shkjo koha jonë që ka mi bo Ajo atëheri që ka poshë ti Për atëhera konë me vend Ama që shtjo që e finik Ka pak që tërsten Oho Evo, evo Po mirë më avlav jam, a ban me fit një sen, pra. Po që le jove kisha me ta parashru një fitjë. Sabri, a delë dhe një herpi modë? Dërimi, a delë dhe një herpi? Jo, nuk dërë. Epo modestia, urësit, mjëtsit e njerit, njërzia, a bo dhe një herë vetër? Jo. Me umësu diturime nga me u bomë atjetar, a bo dhe një herë moshme? Jo, por shka u bomë, kja atëherë ka pa thonë kështu, për atëherë kështu për shti kështu, shka u Jo, në Islamin shkatfolët është gjithë thejë zovaher. Asnjë gjawajr, apo dolar diamant i vetëm, a ka dalë në er althoni pi pi pi zakonit të bukurimit as e ardhë shkaton. A janë gjithë mos bukurim? Edhe ja, Islami, sa e ajo, dukan shasti pa vlla vrisi pa krishterëve për shemb, ka thonë gjithë fitir dhe ati Nikola Koperniku, hat kanë nevet bisim diçka, ulemo, kemi sqaruar gjithë mol. Ulemo te kishës e kanë thër hat kanë bisim diçka. Çka kije tinë ka skenë the thua? Çka po do më na thon ti më ke thar Ilmitri shtu? Ka thonën po du me thosë. Kto ije çka janë dar? Kto Ilzi të ke çella. O po po. Vë çfarë sa na kimë ka galdur diçka. Unë po du me utreguze, kto Ilzit na notën që pi shofim, në çat vend ku pi shofim në notën janë ditra, ma nuk pi shofim me rrezeve të ditit. O po po po po. Ili bodoka ditën. Go go go. Ili kanë al ai ditën u hop, si shkojë nota mo hop e vaji se s'do ka A kija alamë na ka lëzu diçka. Kënd më ju ka lëzu hala diçka. Kakië më na ka lëzu. Unë po ju ka lëzuë. Se hona, e cila na ban dritë natën, ashta ban dritë, nuk kanë dritë asaj barazitë e diellit. I bën drita e diellit honës, e tani natën ajo me dritën e diellit ndajaj në më drejt. E kan thon priftat e kishës, "O popull, o millet, ti si ju kemi predikuar çe pin kon, pin vitin e parë të erës ton. As meritojm çikineri me mitë." Ka thonë, poplë i Gjahil, kristë nërkesët, këta më njarë me minë, bre, bre, bre. Hona, për mirë, ka dritën për i qëtërkurë. Ilzit ka në nalët edhe ditën. Ato më këllë dokonë. Në realitët, asul mu që ki njeri pasaj që mota jo. Kja asul mu pasaj. Për punën e ilzive, ato janë ditën e o notërëm për i rezeve dhili, nuk dokonë, ka pasë, për herikis, ka pasë faj. Për punën e honës, Allah i o, si rajem, o nura, e gjallë në shëmë se si rajën o e kamara nëra e kambo dhjëllin dritë dhonës kurse honën dritë përquës kja është ajetën kurani kërim kja është ajetën kurani kërim Nikola Koperniku nuk e kamësua më lafdin për drumin e kishës këta s'ka gjësë ka pasë asë ka sëtë si gjona, po kam e kamësun sponjë e kamësun libra të literaturës të sinët kanë revë nga kurani kërimi a kamë ma qartë o gjalliri i cili tje e mësën me një librë për i lirë i librave shkendëtore se hana nuk e ka dritën e vetë edhe vend në gjami e mësën për neve se Allah u gjëllë e gjëlelu në kurani kërim ka thonë e kam kryu si sh rajja djelin dritë dhonës dhe hanën dritë përquës nuk ka dhe vetën po e merë prej që tërkuj në jeb neve si telis trujës a ka telis trujës trujit vetën a nuk ka truj nuk ka elektrit vetën po merë prej turbinit dëa permëtetë li na i bëjëri lëm nëve esha ma çart qoftë pra, dietaret ka dhe hare për një nivelit ulët masës a kanë e mundur muslimu çishë kanë e mundur muslimu çishë mundu muslimu ato kur nuk ja din dietaret mesën e vet mesën e vet vlerën kur nuk din me vlerësu di turin na çka jemi të baba na çka jemi të dash në këtë tema më thon na jemi të dash të djers bashku me xema me mftuth me hoj me shkol, let's hold that majority, me fillore, me këta vendet ku ka las shkumës edhe drarë zem, me këta vendet popullin ton ta ngritim, ta bëjmë madh ditur. Kto janë qëllimet tona. Jo ta daj njëri t'ia shpjegojmë se kjo detyri ti e takon? Kjo detyri ti e takon? Jo, po fjala detyri as përfshin. Sifat i Allahut ka thon El Alim. Pra i nënë të nën cilësi vet Allahu xhallajel ka thon nje, as Zoti dietar. Ama a i dit një do gjonë, e gjo, na i tim do gjonë, e shumë një senjë. Kënë pratë të edukumë, që matë në zonë si tjetë i edukumë, të të të të të dintë, të të të rrëtë kësë në në fahtë. Ta këtë kuptimin e shpejtë, të jetë i logikëshë, të kuptonë me njëherë, të kuptonë me të parë. Ashë dëtirë, e ati shka ngonë, të kuptonë me të parë. Shka do të thotë, shka do më shonë me të kuptu me të parë. A ka dëshirë dënjori prej neve edhe unë kam bindjen se këta kanë dëshirë mësuar prej xhoxës, siç më e avona, dërsen me kuptuar me parë, siç më e avon. Çka më bëvë? Bon? Ash në rrug vllazë të mldrshë kur të vish në xhami, siç më e kuptu dërsen me të fara në herë. Po që e përthella ata mundesh me e kuptu. Po që përthele, me bon? Maj fari, të përthella ngjëll këç. Çka do të bëj? Më sfali yash të xhamit me lan haram. Më sfali. Yash të xhamit me lan haram. Mos më bë haram, mos më hoq haram. Belon Harame, i beja qëllë rrugën kokës për vi pranugjona. Në gjami mrena, një punë kja jashtë në gjami, një kua, një në gjami mrena. Kjo në gjami mrena shkash, kur të fole hoxha, atësa pjeset problemi shkate e studiu, mos me studiu të jenë nëherë. Ati, ati, ati parati në atëve. Po nëherë me inqizu, si kaseta, e me shku të shpia ta një kadal, kadal ato me studiu. Si të janë nësësh me muë e këto, pa sapër me pas me pas modestie dhe me pas sjellën e mirë. Asua a thua pa unë çu çu. Ti fituish, si a thua mundet me pas edhe zemrin me kon. Si ta shtesh edhe kët, ti frak të thash çka ki bë. Ti asaj fëxhin tek ka, ka me kalu treni di turist i kinu barikadën. Nuk i kinun barikadën, kërrani kinun goza nur edhe ai nuk i merr zonat më mirë. Unë thom jëmozi do të nipasë otri zona. A thua mos sa pranimave me koni veshë mirë. E shti edhe këtati ati, i ki përzi esasat që ato shka të i thomune, vesh që ato ngoj me raëdhë mështin qera, e kuptonë simit me të paranherë. Kjo e njëjtë, su kur fëmija në bank të shkolla, mësu si ka thonë që gjështë, në zonë si jam i dosënë. H, D, O, janë djelemente, një e thoa hidrogen e emni një, oksigen, piktive djave rrërë, ujë, në të të të njën e pipë, mirë po kjo nuk ka ujë, kjo e formullë e ujëtë. A i në z Tham, kur të dalën po shim, kur të amartopin Kur të jam shojnë e herë, kur të ashti i gom Kur të vi, kur të qkojt e shpia Kur të eho Qëta është pra një, kja ka ka mësimin me të parën Jo kise, ka, ki se kësën e kafki me të parën Pse nuk aliru prej prangave Së aliru prej prangave të cilët Eja vojnë të e, ja, ja, mundun me kuptu Edhe ti në gjami Mosi së dhjo problemet jashtë të versit Ba bar me deset se se ne kupton me të parën Këto tri Që një duku ed e shpejt me u pregadit me u kuptu mësimin me të parën në përgjësi dheri ta shka s'kjegua përdu me e shtimin i pjali kejt kërani kerimi edhe sjelja e ti pre ulemove pre i muslimanve nuk guzonë të gjithë ndamë duhet të gjithë zbashk, zbashk u njona me qetërëm përshkak se në muslimanët vladhmi Ne muslimanët nuk e mësojmë Kuran i kerimin për që të sen Përveç se me punu me ta Jo me ka vzire me ta Jo me, jo me ndërtu dënjon me ta Po e mësojmë për me va pun Shka ka pun, ta pun me bo Shka ka me lonë, në për me ta fi me lonë Qikja në qëlimi jurë me imodhe A në këta kemi të gjithë Së bashku lëshimet nëja Kemi të gjithë së bashku lëshimet nëja Une kam besimin se neve O gjalarve dhe gjemot Dhe kejtë kësi besimi kam Se me zvërtet, kjo botë me elementet e veta, në ka kapë para veti mirë. Me konjët e veta, me goshtet e veta, me këtanët e veta, në ka kapë mirë. Prej ulemove e me remë të poshtë. Prej vajiz i shka në të të spjegu sotë, e me remë të poshtë. Në ka kapë mirë, përët në ka kapë. E lënë mendoj se shumë vështirë, shumë vështirë, shumë vështirë, shumë më uda, Prej i konjëve, prej gjitkave, të kësa i botë e prej shigjetave më mbrojt, për As-dumeri radiallahu ta'ala anhu e kapas në gjahëllë Abdullah, djetar i marë, islam shumë, mas vdekës as-dumerit kapas fjallë që më bojë kë khalife, me i marë punë të musliman vë ndurë të vënda. Mirë për as-dumeri në kalimë. Kë ka thonë, boz një apë i familje sëto. Fët le qad išna dëhra, kë thonë kë burë indërshëm radiallahu anhu, kë thonë në kemi jetu një kohë, e ka paqë për t'jëllim kohën e përgëmërë të në sëllë, dhe ki a sahabë, po ju ka kalëzumë më zdekjës përgëmërë të në sëllë, generatave shka kanër masë. Në thonë, në jetum në kohë, wa inna aqadëna le jënduru ilë lë imani qabële lë Qur'an, e wë le juqtë lë iman qabële lë Qur'an. Në thonë, në në kohën të, dhe me thonë kohën e përgëmërë, اميرش مي پري پنگامريت بثيمين para se ta mor mi kuranikerim tori panga marit tol emsoj mi بثيمين para se ta mubsoim kuranikerim thal way taallamuna lilamal wa lil wa lil ra'asa wa tanzil as-sura fayataallamuna halalaha wa haramaha Uh, mësë e bëjshmi përnu në beshimin e krijshmi ki kitab, ki vahë ashprejë Allahu Jalla jala Jalaluhu mërë nëjësë pari ketë problemë dhud nëlik vidu vahë Kurani Kerimi ashprejë Allahu Jalla jala Jalaluhu u krijë problemë qëka kalmë ketë Kurani qëtë ashprejë kuna në ta'allëmu halële emësëjshmi në Kurani shka ash halal me bon wa në ta'allëmu haramah emësëjshmi shka ash hara mësë beshimin mëne ardo të gjona Me kareem, jo. epunum, me jodoh, me Taht, wa ma hia zhawajiru. Emsojshmi shkashn kura nikerim gjo. Shkashifo qi e punojim të nomi. Wa kunna nata allemu hududahu. Emsojshmi kufit. Dheri qëto kemi të trejta. Tekne naftanshe johenja. Emsojshmi kufit. Qatë wa idh bina nara rjjale. Rjjale ashtu marit gazon. Qo shtuka në kur kam që ta është ka thonë për i shofë më do bura qërë, o vlas një të nërshëm, o gjëmat i ma, gjali ars të uberit, ka jetu më rësullu lajnë, a.s.w. apo në dëgjoni shka për fletë për generatën e sila ka arë masatimë një herë, e ti ta generatë, thonë jetu më muhammedin, a.s.w. e mësëshmi beshimin para kurani kerimin, mësi e mësëshmi beshimin, e mësëshmi në kurani shka ka m i threqsai afroh ka afroh afroh ka qojoj tu e ket lejume tu se ket lejume tut i po ti e shpërblim tut i po dënim kto i mzohesh me ket ka thon per generaten qi po vjen masa dimen e are wa id bina nara rijala se tash po i japi do burra ye ta allemun alqurana qabl aliman po mzoin kuranin e kerimit para besimit po mzoin kurani Para, para se të mësojnë vëzimit. Kërë jemi të kjo fjal e mave e këti burit, dershëm, radiallahu anu, kanë mundësi të mësojnë gjemë të tonë, një përgjigje, për një përgjigje për, një përgjigje, për të silën shumë herë ju interesënë. Masi kura një kërimi këna qaj kita, masi qdo gjohë e pas ka rojën në tunë këtë botë, pëse të shkenstar të mëdhoj, evropian nuk pukalojnë kejt një islam, a ato omi në kanë bo Po thonë o gjallartë, atomi e ka bazën Kur'an. A shë vërtecë atomi e ka bazën Kur'an. Da thonë zotë i gjëlle gjëlelu, fë me jamen më të thale dharratin kajra njara, ku shë banë një atom, të mirë ka me pa. Ku shë banë një atom, të keqë që ka me pa. Atomi ka nën Kur'an i kërim. Po atomi danë pjesë matimëta. Allah i Kur'an i kërim të atonë, wala, asë gharë min dhelek, edhe pjesë matë voglët atomi që ka të i banë i keni Masi ulemot e atomin, pra, për e dikën se atomi e pas ka bazën këtë kitab, se s'pukalojnë në islam ato? Aha. E pave, pra, në përmet s'jaliës qëjtë abdullajbë një omerit, se s'pukalojshin në islam? Se ne muslimanët e kemi mësu imonin, besimin, para se ta mësuim kurani kërimin, a e ka mësu një arë kurani para besimin. Edha i në pikësaj u dhe i kapua i penges avat vetës, nës me kalu në islam. Dësotë! nuk e ka mësu, këta për bethima po e ka mësu, vetëm për kanjona onë, për diturie e ka mësu. Kjo një vladni njajtë, su kur a ishka, ka maru një qeshme në rrug, e ka maru aja qeshme në rrug, kejt ujnë asaj qeshme, a i me pi, njënë e ka qitë një qeshme pi monit, në s'ka i du dhës ujnë me rrëmë, a e pi a i zotë asaj qeshme, s'kejt atë ujve? Jo, a i vetëm e maru në ta, Moksu të as halli me shkencëtarë jo musliman, të cilët kanë kontribuar në tarisbushën e shkencës, edhe nuk kanë kaluar në Islam për shkak se e kanë mësuar veç për dituri e jo edhe për besim, ana muslimanët nuk na intereson dituria atë shumë, sa na intereson dituria mbi të cilën sundon me besimi. Për shkak se nëmë diturinë e cila ka besim, paguhemi, ato që mësuojnë pa besim, ato qertë shohin harën dyturin e ati e atot dit në kiamet dë përdu dyturin e sative nuk pagu në asgjoh për shkartëse problemin e besimit nuk e kanë likfitu wala qatë rëjto rëjjanëm juqta a hadumë l-Quranë qabla l-iman fa yaqra'u wa yaqtim fa la yaqnam e thoni përdo burashti për emsojnë koronin për a besimit e për e pojnë hëtme për e kërojnë përna l-hamdu l-illahi rabbi l-alamin të erin fele alim edhe s'kanë mësu gjojnë prej ti kja është mësimi i kuronit para besimit e kanë mësu kuronit i kerimin s'kanë mësu gjojnë prej ti haf me përëm, s'haf me kipo të o gjapenik qire kur të folesh me neve t'kishë e pak kujdes se timu s'kujdo që i mona qashtë t'huptimi edhe na ke dim diska edhe na kemi kënu të hoxat në kontor kur bëra s'akin i kënu Une çire patkaldoi drejtën po më marrë turp me thon, ama tri hap me i kam turdhume në Srbijë. Unë e them që ne ar mái po arë shikto Srbia do banën shumë. Të, të Srbia do banën shumë. Sërpi par, Sërbi dit, Bulgar i par, Bulgar i dit, Sërbi par, Sërbi tre i ka këto banën shumë. Kto ta kanë tepruar me hap me pun. Për... Numrin e hap me vetane ta kanë tepruar shumë shumë u, u tepru. Paula di John Love i amido Ne nuk jemi të dhënë zërë me formu pindjën gjematin tonë, se i knoshë me i thojnë që ati që i ka po tëri hatme. Sante që ka i ka po, jënë Zërbijës, edhe sante që ka i ka po. Po neve me këtë kitap, që ka imi të dhëshë me po me muslimanet, me besim të artës të se në ndëgjojnë me vëllet, me ju tregu se nuk atë, nuk flitet për punën e hatme, nuk flitet për punën e tabelës shumëzimit, ku, ku shedin tabelën e shumëzimit për menç a guzën me ngrejt gjishtin se e ti matematikën? A guzën me ngrejt gjishtin? Jo, guzën me ngrejt gjishtin? Ajo, bazën, që ti njësët matematika, që ti fillot, ama ato shifrat e mëllohet, e të në të nëna? E dhe na, haqën një shka haqën me e knu kurani kërimin, me e mësu me e bo një artë një aratë, me shka është, ajo, por kurani kërimin o lasën dërshën, tabela e shumëzimit. Ajo, tabela e sh Ne e kemi qelë të fakët ati Ne përdim me elezua ta Ne për i fitojmë për shto harvë dhët se vape A me ne nuk për edhim shka ka në tamrena me ponële atme Nësë edhim Nësë për edhim në, Neve së në varasim e mësus Dhe aja kër shtetutra jo Neve nuk në varasim e mësus Dhe a ti formuat qëteti jon Ati janë policia jon Ati janë shiveria jon Ati janë nafaka jon Ati janë fati jon Ati janë sistemi jon Ati janë shdunjoja jonë Në të të të Atheash ahireti jo lutë, atë cilën kemi mëshkuën nesër. Këq djonat janë ta, e përkë ta vladnë, këto punë me hatë nuk shkon. Kjo shkon me hatë. Kjo shkon me shkollë. Kjo shkon me ngritjet shkollave, të universiteteve, dërgimin e fëmijëve në shkollë, me ia fal fmijën tan arsimit, me ia fal fmijën tan arsimit. Ku ai mëson për këtë kitab, edhe mëson për mëson për për të mirat e tij, me ia dhon, me ia dhon besimtarëve në dorë, hazër. Du të bashum kujdes. Duket pas ku i des mal. Duhet befas shumë shumë kujdesmark në xherata të, të cilët jemi duke i shpjeguar rreth diturisë. Natën e ardës shpjegojmë edhe me hija kurstinë që kanë muslimanit, ama çetash jemi duke i shpjeguar këto 10 javë, 13 javë fundit, jemi të shpjeguar jsonat ma meran si gurd mat mlaj temenit shoqëror, gurd mat mlaj mbi të cilë shkel njeriu për me kalun kët botën në botën tjetër mirë. Aguri më më është dituria. Pes shenja të mloja, i ka e besimtarë i, besimtar, i banë me vetë vetën, po që i dënë me u konsideru prej djetarve islam. Po që i dënë me u konsideru prej djetarve islam. Në numërim një, duhet me i pasë friga Allahu gjëllë e gjëraluhu zëtë pëslu të mitëna i shtësh, se friga në ti e pjo gjëllarve të poshtë në karat të këpucët. Në karat me të vërtet në karat të këpucët. Une majzë pare, si mëzdojnë qertë ulemon me mpranu Dhe këta, kejtë qertë pra janë mirë veç muë Kejtë qertë janë regullë veç muë Une vetës, sënë jam të i gjithë mundësi me thonë Qiketë punë e kam mirë përshkak se shumë punë keshë Shumë punë praf, shumë punë ma shpine Shumë punë ma shpine dhe ata, pitë më lojeve ma shpine Të të ashtë me e po një punë, një qetër jenë Nga mas një punës me e posë mirë të posë Një punë ka mërë të Allahu gjëllë gjëllë u gjenali, kështu sërë, a i tërë me iqru në e dhe punë barazin. Në thonë, el-kashje, këtë cilë fi duhet të aposedojnë muslimanën, të aposedojnë djetarën. El-kashje, me qenë, me qenë, me pasë frikë, mdaj Allahu gjëllë gjëllë u. E kanë dhe e thashtë e alinë, shka të me thonë me pasë Allahu gjëllë gjëllë u frikë? Onë po duhet me u lajmëru se i kam frikë zotin. Qishë duhet me qenë unë? pi ative që i si ka për i këzotit sa arre dhe apil kali sa duhet me qeni i knoqën me pak sa këtë cilësi duhet me pas me qeni i knoqën me pak mindja atun avtolovit kishka vlasni keve nivell popullit ashtun avtolovit mindja për shumë për shumë për shpejti qish me ka për një herti qish e së në kemi gjetë rrug për shkak se zote që legjena luka në u ligje ka sënë për shemë lë kokra e grunit disa vjen në botë do të më ral vesh në tok 9 muj do të më prit me babu e në unë që tash m'ka përlarni lloj tatarkuti çish më e prit këtan 9 muj këta kokrë çish më e prit në 9 muj shum zar më e prit 9 muj më e prit misrin 4 muj më e prit dohonin pin vesh pin pin pranver fort e deri midizdimit marapoll me mortinore shumë lar më e prit zanatin me mçute ai perçunit e ai per zanatlie Porstruen me punua po diçka tjetër katë vet. Oh show. Do bëu ti shlër më u bë druqfar katë vet. Shum. E ules kan vak me prit çka show. Po pemelli po për aran pem. 3 vet më prit. Kush e prit 3 vet? Po pemelli për arush kush e prit 3 vet? Shum. E pra na duhet si do qoftë me era më shkurti pra e me më një diçish për një më darkë. Çka bëjmë pra? Hajde stërvitni mbi to. Ku shkojmë? Ni grup zvicer. Një grupë në Gjermani, një grupë në Stamon Imonë mi karat e mirë pra Edhe qesat e najlonit Me material të barë mrena Se kjo rruga me shkur Kana ka buba kanjoni për neve pasani Kushe prit grunin Unet për në i grun Po kjo, kjo rruga të la kana pra rruga e drogë Rruga e hashishit Rruga e heroinit Rruga e kokainit Rruga e bërlokit rruga e podrumeve të nevojtoreve ajo rruga, rruga, rruga e, e podrumeve të nevojtoreve të qitet e, e, e na, na ndoshta mës, një gruk njërës mëse pëlqevë këtë rrugë elbet ma shkurt më bose nginë për një mazdarkë edhe një, një definicion shkencorë, is, islamo shkencorë mirëne me veti kej, kuj ti duhet mirëne, kuj mës ti duhet mëse mirëni a thonë Allah, Rasulullah a.s. ma gja al Allahu dhe akum dhe ma harrm alekum allahu jalla jalaluhu ilat nejub nuk e kalon na djoshka juve haram jam gabon citoj na to jona shkadush me shkruaj n xamin bllokit e xhep citoj na to jora cera danem se ceno citet dush me shkruaj bllokin e xhepin e xamin kur po shkonte ai pa eveni kublem duqana xhep sabale po e porositin grap do machine ne spihe diten 8 me na i frunja 19 jona pi pazari Ti 40 veqarë, 50 veqarë, 60 veqarë, shka për dëthu grave të shpia? Dhe ma një letër dhe një kalem. Se të në shkonë në shërë, edhe thellë është gjithë ditën e përpazarë, kur dhishtër ma vendurët në gjepa. Edhe tani të të tiroshë me i rejtë familjen, me të një shkonë në shëllë, apo s'keshtë. S'keshte, apo ishte konë në shëllë. E shka bandë ti për me s'mendullë tjo? I shkruun këto. 20 Nja katër dhe dhe tjimok, a i zullin po i lip, nja tri kile qire është grash po i lipin, pak së përta po lipin, pak së tapon po lipin, pak së që qërë që që po lipin, i shkruun. Që së të amunime, të shpija po, pëse të une të poven pa blok? Pëse të une poven pa lafse dhe pa letër, pra? Këtu e ki gjejtë qashtu në avtëra, po, a i hoxha, a i, a i di, edhe a i full, a i ka vazife, veç të fullaj, edhe shka ka drasë para veti, e kejtë asë një pa e qa nuk e le. A unë e shkojë edhe ngojë edhe dalë Kisë në më përsi ishë mu unë e bëjnë Shka bëjnë Jo vlavi jam i dashë Mos i kuptot mos i blejtë të gjona ka shlirë Shkrujë e thuj Kishton Ajë Mohamed A.S. Për të të të të shku me mësun gjami sot Se zoti nuk kishtelon për neve muslimanve I lach në gjoshka neve haram ne i sër, në i kabon Kjo do sot Në rakit, në alkohol Ska i lach Në drog nuk ka i lach Këto të të i fj nuk ka i dare në që ka abarab nuk ka i dare pra duhet frik kush i ka Allah u gjellë gjelalu frik a i ban të pun jo kush i ka zotit frik të pun nuk i ban anjad me i bëg të pun drogën alkoholin haramin zinon prostisionin pornografijen erotikën malin e huj dinarin e huj me hongën me shtinjad me i bëg prontonën këto so, kej droja Allah u gjellë gjelalu duhet me të hek anëtime me pruqështu anjad mës Zot, ishtë në dhemër Ani me bebrukshdo Allah i ka fëmë, kur anë i kërimi nëma Akshë Allah e me në ibadel I frikon me të vërtet Allah o të vetëm atoshka di Vetëm atoshka shpojnë me më mësu Ta të keni besimin se ju shka jenë në gjami këtu Në aspektin Për jashtë të gjamiës Me siguri kur të dilni për gjamiës Nuk jeni njajt me atoshka si janë konë në gjami Spaku nuk kuzoni me qenë njajt Spaku Duke jeni vut lart njëjt pratet me ato që skalm zosat, po spaku nuk guxoni me qen tiej, ju duri me qen më mirë, prej juve nuk guxon me rrell gabimin. Për shkak se njerëzit po na thojnë për, për jashtë, të cilët po i therrim me ardhmë jamirët e hapronë, nuk e kanë mendën filozofi, me ardhmë, duke filozofu filozofisë kaltë, po thojnë chimchia ato tish ka i kien në xamin hije. Çu stombohoi? Demek me këta me një fjalë katolarçe po doin me naizon krijë, na mos kemi argumente me të më shkamu mbrojë. Filoni, filoni, filoni, a i ki gjemot në gjemi, po, atë kaldoj shka kanë bo, hajde kaldoj shka kanë bo, po jami, e kanë bo këtë keqë, këtë keqë, këtë keqë, këtë keqë, këtë keqë, une e di që e kanë bo, po mirë, këto shka janë konë në gjemi, e këshin bo qatë keqë, kjo anë negativë, preksaj du të mu hek gjemoti, po une avane dhe une ti me të piti shka, masi me piti e pa mi bo, po no, jo. Dye, hare mat në gjemi, a ki bo dhe një hare matë keqë e ndu njose që s'ki arë në gjemi, A kuptu që ka pita jo? Ti a halam ma keqë në dunjo po të buboj se në gjami mështë me ardha. Ska ma keqë mështë. Pra, kur mos i thuj ati shka shkoj në gjami, se nimen gjami po ven, ama edhe filan të keqën po e ban, se ti ma keqë që si e të ardhë në gjami velasë mështë me bon. Ska ma keqë mështë. Në shpijën e Allahus po hin, farzën e Allahus po njërë, zotin nuk po njërë, në balë nuk po i përkunështë, sejës balin, sejës e parata nuk përënon, edhe nuk përvejnë me imësur regullat e ati, tja halon markesh për të më bërën. Ska markesh më? E urdo pra, të kishe kujterës. Cilsia e ditë, me pas kushua, me pas kok ullje, djetarve ju ka hije, me pas kok ullje. Shka dhe me thonë kok ullje që matë ndërshëm? Kok ullje dhe me thonë, mës me qenë mën e mën e mën. A ma jo kokulli e me dalë me të rej kusht mos për së kokin A hoqë aki A dalë i si me agrojnë si të Pëse me rehoqë Pëse me me agrojnë si të A i shkratë pëse ta ka falë gjumonë Pëse ta pëta falë në mozina A pëse për të spjegon me vullnet madhë Duk e shkatru shëndetin Derin pikën e fundit shëndetit ati Përsa me dalë me, me rej Jo jo jo Përsa janë regullat e islamit To nuk janë regullat e islamit Se manë fun, në funë vladhën në në Ma në fund, hoxha me mish me kocët dhe gjak Ku me di se sa i dhe me dhe ati E dhe ati i dhe, mësëpan me, le Mësëngus Po edukoje, këshiloje, tu i hox O dhe jem, ti je i mami jon Ti je vajzi jon Ti je muderisi i katunit ton Ti je prisifetar më shak Ne ti je, jemi duke, tu ti pa Këtë gabim, këtë gabim, këtë gabim, këtë gabim, gabim Ne mendojmë se ti je i pari njëri I cili i pranën gabimët Përshka se ti neve për munduashme Në i ka e qështu botë bisit, qështu folët, qështu burat bojnë kuven, jo, nëllë dal, daltë, nëllë daltë a dal, shaj. Dal. Po përse s'pëtelë po me sha atë, matesh, po shaj atë, komandire në stanitës më tesh, po dillë shaj del atë a shaj. Përse s'pëtelë atë a me shaj? A shë njënë e ka emnin së feta. Pari dillë shaj atë, përse për muhe. Dillë shaj e shumori. Vë po pa i përni ma gardrur e zil, mara përni ma gardrur e zil, ej. Rëzik, cëlla kërën i me drupeja merë njonit, interesant, cëlla traktorin, me gjithë pri kulitë, ajte, vozi samë, drejtë më atesha gjithë. Në tatë mëllë traktor aja kanë morë me ratësës, kur kuj, kur gjotë, tarëse mu shkepën të pijë qaj, i kam vizitu në shpija gjithë, u shkepën të pijë qaj e të bajgare. A thë u vladhmi, asë i vladhmi më dërshëmë, për një gabim në fejë që e bajnë gjemati jonë, me dalë hodja me ta morë traktorin, a thë u shka k Po në me do, qëka ke, po, ke po, e ke lonë gjumona, po, as ka me neve, kuj e konë me këtë traktor? Po, kaj është valaj me qitë flenë fushë, me qitë flenë gjumona, po, shtripë i traktorit. Qo me neve, mas muë, e me bonë një parking nga gjendikun, kuj parkirat mi kerat, kuj parkun kerat e gjemotit, se kanë nga pu, as u kishar, dikush me na u falë mas, vladmi, kur gjosim i dujë morë, as traktor, as ker, as magat, Në këtë jetën me kejt, me këtë jetën s'ka kemi po ja u falim milletit. Ku i them fal ju kohën detë jon. Fal ju kohën e jot. Fal ju kohën jetë kët. A dali me rre. A ju ka lloj pse Reinhardt milletion hojën a ju ka lloj? Nuk e kam për qëllim t'kam falni. Nuk e kam për qëllim rastin i së lirë ka ndosëm në rrafën ton. S'e garrajojën çetër më harda po. Ësë vërtet. E garrëhojën jashtën tetot. Staku para më ka marr namuzin. Në përkom Spaku ka ndashtë me amor a fëzatilit Në muzin një ajin Spaku Ka ndashtë me amor e ripi Në muzin familjar në përkom Këtë dhe hoqja ka vepru Ashtu si që ka vepru Qishiuve nuk ju intereson që ka vepru Pse njerëzit dhe torri bëjnë të punë Ketë përdu me e shpjegu dhe përmvillim Se dhe kjo i takon temës diturjes Temës sjeljes që kërë kur që përpolim për sjeljn e mirë Njerëzit e doftë miletin torri Dikam duhet me renë, këtë du njo Dikush duhet me hongër që tak E të në janisim pia gjemnan Me re Titët A e ka shullin e vekit mazderet Shko kërdovë që tak Argatat me angus Argatat e ati, a ban Ka i ka argatat, a ban Nuk ban Ama një duhet me re një E pra shumërin për tja hi Kur kimi shku me këshiri, veshëm jeshil mazluge Para belin kuk Leje, ikë Ikë se ka në të lasë Hajë shkoj me rajin të tajarin të fabrika shamitsemi Kur kemi shku me këshirë dhe të shamitsemi Dhe ajemi o jo partasë Oho, po ka pa pa shok Një atë duhet me nguzë Hajë shkoj me rajin filonin të livru në ardve Oh, nëmë dhe gjemë Nuk e hapa zoni Kusht s'ka babë dhe gjanin këtë du një Kusht s'ka Oh, gjanë Ati i bim edhe nuk thot kur gjanë Se a janë hoqë On e shokve me o gjallarë në rrasin në ledhi, ju thashe dhe gjemotit, për i thamë, ju lutëm, edhe me një të meni me vlut me një vendikon gjami, haptas, drejt për zretin a imës, para dititve. Pra shë ju lutëm o gjallarëve, që ju mës të ngusëmi, mës të ngusëmi se hoqës mas pak i ka hi mëngusë, aj kur s'gut mëngusëme kërkan hisë, aj maj s'jelq mi dut bëqenë, po një po ju të regoj, mës të ngusëni se ju i pari njeri i jeti hoq që ka tjetë si vibabe pëse vinë gjemati me thonë o hoq apja falë ti dhujo për apë më gara me sigël në qaf ojnë gjemati që ka të vinë me të pajtu filan filoni i ka falë tre gjaqe sakojnë hoq e ti për një sigël hoq falë i ko a të metë si vibabe që të metë që kësha me të bo më së ngusë fra Mësukus, ma i sjelqmi Edhe edukoi gjithë mojë në gjematin tanë Qitë jenë sjelqëm E neve po që në ngriti për petë ore vlasni Ka me në ngritë sjelja e mirë Dashurian me zveti Kontributin janë i qetrit me emsu njonin Për mirë me hek për keqës Me abo bë janë pi për para Qikjo a keqë Kjo si të kalojmë Me qiketan që do të kalojmë Qera gjona mo kejt nuk nga vrim neve Qera gjona kejt kanë më nga damtu Allah njëlle, njëlle, njëlle, lusme, në gjelalu e lusmi q Në e lusë me Allahun që t'jemi njërës dhe të viturijës Në e, e lusë me Allahun që t'jemi njërës dhe vlasë një lëkit Në e lusë me Allahun që t'kemi në respekt në dajnë janë i qetrit I vogli i joni të respekton plakun I plak i prineve të më, mëshiron Triun t'alimën qatë Jetimin mesin ton t'a gjonë venin matë në onë I smuti jetë i vizituar për e qlojshme Pasarikit jetë dorëdhones për pukaran I lishti gjithë modë t'a ketë mbrojt jetë edhe bishatin bikrie po na elus me Allahun gjellë gjelalu që shëshria jonë të botë, shëndrodë mash nosh a shëshri më tokë me kachë kësit dhe të së të të të diab në fun në Allahën Fatiha